Tómos og Mattuðs totlemtumadur, Jakob Alföðsson og Tattuðs, Simon vandlæðari og Judas Iskariot sá er sveikan. Þess að tólf sendi Jésús út og meldi svo fyrir, haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg, farið heldur til týndra sögða af Ísraðiðsætt, farið og prétikið himnaríki er í nánd. Læknu sjúka, vekið upp dauða, hrensið líkþráa, rekið út ylla anda. Gefins hafiðir fengið, gefins skuluði láta í tía. Tækið ekki gull, silfur, nýja eir í belti, eigi mat til ferðar eða tvo kyrkla og horki skóni staf, verður er verkamæðurinn fæði síns. Hvað sem þeir komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir um hver þar sér verðugur og þar sé aðsetur eðar, undsir um leggir upp að nýjum. Þegar þeir komið í hús, þá árni fyrir góðs og séð að verðugt skal friður eða koma yfir það, en séð að ekki verðugt skal friður eða aftur hverfa til eðar. Og takja einhver ekki viðiður, nér hlýði á orðiðar, Farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið á fótum í þar. Sannlega segið íður, bæri legra með landi sódum og gómor á dómstegi en þeirri borg. Sjá ég sendiður eins og sögði meðal úlfa, verið því kæmli sem höggormar og falslausi sem dúbur, varið íður á mönnunum Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hústríka yður í samkundum sínum. Þeir munu lettir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna, þeim og heiðingjulum til vittnissburðar. En þá var menn draga yður fyrir rétt. Skuluð þeir ekki hafa áhugjur af því hverðnig eða hvað þeir eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þeir eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður eðar handtalar í eður. Bróður mun selja bróður í döyða og faðir barð sitt. Börð munur í segja kvoreldrum og valdaðum döyða og þér munur hata þeir af öllum vegna nabts mínns. En sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpin verða. Þegar er ofsækja eður í einni borg, þá flýiði aðra. Sannlega segi eður, Því er munið ekki hafa nátt til allra borga Ísraels, áður en mannssonurinn kemur. Ekki er lærið sveitt meistaranu fremri, nýja þjóttn herra sínum. Næja má læri sveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrstir kölluðu húsföðurinn Belsibúl, hvað að kalla þeir þá heimamenn hans. Óttist þá því eigi.